morgen og velkommen til Jøen Det er mandag den 12. september, og vi er klar med følgende nyheder. Derfor falder boligpriserne. DSV er nu Danmarks anden største virksomhed. Investorer trækker sig fra amerikanske aktier. Du lytter til Jøen Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Derfor falder boligpriserne. I august faldt boligpriserne for anden måned i træk. Det sker efter flere år, hvor boligpriserne ellers har været stigende. Ifølge boligøkonom i Jyske Bank, Mikkel Hø, skyldes udviklingen de stigende renter. Renterne gør, at boligkøbere bliver godkendt til mindre beløb end før, og det presser boligpriserne. Mikkel Hø mener, at faldene på boligmarkedet langt fra er overstået. Han siger: "Der er ikke tvivl om, at der kommer yderligere prisfald. Tingene skal tilpasse sig." De største prisfald vil dog komme de steder, hvor priserne også er stedet mest i de seneste år. Boligøkonomen mener dog ikke, at de faldende priser giver anledning til bekymring. Økonomien er stærk, og vi har en høj beskæftigelse, så vi er i en god situation i forhold til, hvordan det var op til finanskrisen, siger han. DSV er nu Danmarks anden største virksomhed. DSV har en helt særlig evne til at lave opkøb og få det til at fungere. Det er en succeshistorie næsten uden sidestøtte i de seneste 20 år, lyder det fra Nils Lett, analysechef i investeringsbanken Carnegie. Det kan du læse i Berlindske. Den evne har gjort, at DSV har bevæget sig mod toppen, og i dag er den anden største virksomhed i Danmark målt på omsætning. Kun overdået af Mersk. Over årene har DSV gået fra en vognmandssammenslutning på 10 mand, til at opkøbe blandt andet deres rival Panalpina og Global Integrated Logistics fra Kuwait. Topchef i DSV, Jens Bjørn Andersen, siger om lige præcis deres opkøb. Vi har naturligvis centrale systemer og en høj grad af automatisering på plads, men man må aldrig glemme, at opkøber og integrationer i bund og grund handler om mennesker, og at det kræver hårdt arbejde. Heldigvis har vi en masse dedikerede folk i alle hjørner af virksomheder, som har en forståelse for det. Investorer trækker sig fra amerikanske aktier. Investorerne flygter fra de amerikanske aktier, da chancen for en økonomisk nedtur bliver større. Sådan lyder det ifølge, ifølge Strateger for Bank of America, ifølge Bloomberg News. I sidste uge havde nationens aktiefond udstrømninger på 10,9 milliarder, milliarder dollar, Det svarer til ca. 80 milliarder kroner. Den største udstrømning i 11 uger fandt man hos tech-aktierne, hvor der blev trukket 1,8 milliarder dollar ud af aktierne. Strategierne peger på, at den stigende inflation, krigen i Ukraine og at den stigende pris på penge er nogle af de faktorer, der får investorer til at trække deres penge ud af aktier. Embedsmænd fra den amerikanske centralbank gentog også i sidste uge deres kommentar om at hæve renten yderligere. Det, de gjorde heller ikke meget godt for at berolige de bekymrede investorer, der frygter at de pengepolitiske stramninger, vil sende økonomien ud i en recession. Og til kalenderen. Mandag starter vi en uge med vigtige inflationsdata. I dag kommer der dansk inflation, og selvom det ikke har indvirkning på Nationalbankens rentepolitik, er det et vigtigt nøgletal for dansk økonomi. Sådan lyder det fra chefanalytiker i Nordea, Niels Christensen. Jo højere og mere vedvarende inflationspresset viser sig at blive, jo større er risikoen for et stort lønpres. Dansk inflation nåede op på 8,7% i juli, og tallet fra august ventes at lidt over 9%. Hvor inflationen lander, samt andre dagens nyheder, kan du som altid følge med i hele dagen inden på jørenvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.